Gaus frontalaren argitan ematen ditut, bueltak eta bueltak bordako larrainean. Aranean iluntasuna eta isiltasuna era bat nagusitzen diren arte. Gero, aulki batean eserita begiak itxi eta harrakoko pagoak etortzen zaizkit burura. Eta orainek azerieek eta basurdek hain maite duten erreka. Izan ere, badakit nire begiak izten direnean, irekitzen direla aienak. Eta gauak, emakume eder batek bezala, mirez leberriak izango dituela, inoiz buka ez da diin, bizitzaren zikloa. Aberek, guk bezala, maite dituztela sidonioren borda ondoko sagarrak, eta badakitela, zeinen laburra den, betetasunaren ordua. Pachi Esquiaga. eta josi zuen. Ez galdu esperantza, esaten zion behin eta berriz, bere buruari. Ez galdu esperantza, ez galdu esperantza, ez galdu esperantza. Memoriak preso hartutako ideia bihurtu zitzaion esperantza, ari artean kateatutako askatasun berdea. Esperantza etzuen galdu. Galdu zuena jostorratza izan zen, eta burua, orain ariak elditzen zaio, kiloka, berde Kaixo eta ongitorri. Itakara Itzaren ahots koldo zueldia ekaitz goikoita eta ni neu irati. Teklaten mailan Mari. Koldo gaixo egun hon? Gerdin. Amaos Bai. Amaos garrana, zaldibiko poetarekin. Elkarrekin egin godegun amaos garran saioa. Amaos garran sola zaldia, amaos garran Donejakoe bidean pausotxo batzuk aurrera egiteko tartea ere hartuko dugu tambe, eta zumargako alkate den Mikel Serranorekin ere hitze eingo dugu antiguako musikaldiaz Iraia iritsi Ekaitz Iraia, iritsi zaigu Ireitsi zaigu eta gu bagoaz berarekin Koldo iraia iritsi zaigu. Udazkenan batera. Egun honen zule, eutsi esperantzari. Kopeta josi zuen, ez galdu esperantza, esaten zion behin eta berriz, bere buruari. Egunan nentsule, hau, itaka da. De <tose> serria <tose> da zeru bugaz landan, ausotzen. Gaur josek kale egin digu, baina ez tegu itzigabe galditunai? Itz berriak ezagutze gustatzen zaigu itzekin jola segitea. Gaur koldorekin egin dugu zaldibitik segura arainoko bidea eta galdetu diotko gaur kontatuko diguzuk irakatziko diguzu itzen bat zaldibidean inoiz entzun izan dezun hitz edo espresio bereziren bat, eta berak noski baiatz. Koldo erronka zalea da? Bueno, nere buru harikiko erronka batzu bat ditut eta giren eta ganea, hau diak hartzen diziko nere buru harik erronka. Hau nones, nik taka bota ezut eta zuk toko heldu. Bai, alaxe da. Euskaldu uzarra nahiz eta zaldibian erabiltzen diren izbatuk, zautzen ditut, Euskaldu uzarraki erabitzen dituztena. Bueno, gorko bat aukeratu duzu eta horixe kontatuko digu entzulei? Nikalaxa bota izote, koldo bereziki zaldibine entzun izan dezun hitzen bat irakatziko diguzu, kontatuko diguzu emango diguzu bere berri. Eta zuk ez bat eta ez bi, bota diguzu? Deinein inda eotea zer dan. Da, Deinein inda eotea zer dan. Eta... Hoxe kontatuko dugu zaldibiko kolduzu beldiak. Da, biz... Bereziki zaldibian eta bereziki zaldibiko huzu batean, ala eksi kontatu diguzu? E, Baserritarrek e, zautzen dute hitza eta spandikoa da, eta... E, persona bat dagoenean asper-asper inda kontu haulak entzuten eta e, bate barioz duten gauzak entzuten esaten du, deinein indanago, e, esan ezbezela asper-asper indanago kontu, aulak, e, kontu entzuten. Zeriana, Askotan entzuten. Ta nola demon ridazte note da deinein inda nago, deinein, esan bai errez esaten da baina, Deneen idatziko ditzateke, ba, deneen D-E-N-E-I. E, de, e, Iztegiak ekarriko du? Ez detuzte. Hordago izkuntzaren aberaztasuna ez da? Bai Iztegiak ez dakartza nitzetan ere? Bai, bai, bai. Ekaitz ederra ez da, deneen indanago. Oso ederra eta beste bat gehiago, gure poltsikorako. Askoztan ez esateko esatekoa be denein inda egotea baino hobe, pozik eta gustorat enretenetuta egotea, baino esateko politia da. Bai, ala da. Erabiliko dugu egaitz? Erabiliko dugu tartika. Ikaslei irakatziko diegu. Zergatik ez? Saiatuko gara ikasleak denein inda ez. Edukitzen. Oida. Oh, yeah. Bueno, gaur koldok irakatzigun, eh? Denein inda egotea zer dan zertzan, koldo? Asper, asper, inda egotea kontu haureak entzuten. Arma Zalduko du temel Gaurko hitz espresio hori ge, deinein, inda, eotea. Kolota, itza dirazpen espresiori zuaitzen batetik zintzili jarri beharkoa zenu? Ze zuaitz, aukeratuko zenuk ez ze zuaitz, dezuzu guztoko. Pagoa, edertazuna dirazen idealako, eta eh, zuaitxik eh, ederren aderako. Bueno, ordan gaur, pagotik zintzelik denein inda eotea. Golo mila esker. Esta es, esta es. zeru mugaz landa shotzen den eria seria da bizitzai jokoa hartzen dudan egon sentia eskaleretan bizitzea serria kutxa guztiak dira stojot zeshestaluntako kale Eta kaitz eldu diogula? Kosta zaigu baino eldu diogula? Kosta zaigu kostako bideari heltzea. Baino eldu diogu, abuztuko egunarekin batera, eman diogu hasiera. Santi obidea iazko 2000 amairuko ustaiaren ogeita lauean bukatu genuen barneko bida frantxez bidea. Zapore honez, eta bukatu orduko pentsatu genuen, bon, eldu behar diogu berriro bideari, beste nun baitetik. Entzuna genuen kostako bida oso dela eta bon, ortsa egin genuen plana. Zaturraran inguru ere pasako dugu. Lehenengo aparkalekua ordea, Irunen ipiñe genuen, renezein genuen, goizzean goiz, beha sein irunerako bidea. Igandean abuztuaren hogeita maikan eman genio hasiera, kostako santio bideari, done jako ebideari. Bueno, que está Tarteka tarteka bizitakoak kontatzen asmoa poliki poliki gidea, e, Gipuzkoa, Bizkaiko kostaldea, bueno, etapas, etapa z etapa bizi eta gozatzea poliki poliki eta 2014 bitartean eta Cantabria, Asturias bitarteko tarteari balduko dio Oporraldietan egun gehiagotan jarripena eman ez. Gustura lzaude. Oso gustura. Ederra, Hure? entzuna genuen ezaguna dugu, inguruak ezagutzen txugulako, baina beti harritzen zaitu ezagutzen ez zerbaitek. zer baitek. Bidea? Ederra, zora harria. <mulik> tokitik belaxe topatu genuen irungoa terpea, bertan lehenen guzikioa jarri, eta bertako zaindariak lagunduta elduenioan irungokale nagusitako bati handik pareparean guadalupe genuen. Mm -hmm. Ta kuriosoa da berrongan metro gitarako antxe bertan bide gurutzen bide gizonezko topatu guentuen baten batiga, bietako bati galtu nioen baina zuek eguneremen egoten zarete topatzen dezuen aria emateko, bateko batek bide batetik bidalen egintuen eta besteak bestetik bat azken urteotako aspaldiko bidea eta beste bat nonbait azkeneko hilabetean bat diputazioak edo aldatu duena, bat ondarri bialdera hieroportu aldetik eta bestea bueno, ba, e, urmaela artean, baso artean errepidetik urruntxeago zuzen zuzenean Guadalupera iristen dena, bigarren horri helduen nion. Haukeraan kotxe hartetik urruti, guk nahiago. Auto barruan, zure atzatzen. Guadalupen jende mordoska da, zegunakaitzen daiz eta goizko goiz izan, ez dakit behatzi terdiak izango izan, behatziak behatzi terdiak, baina nunbait nobenarioa, bederatzi durrena edo hasia zuten, e, ondarrik wiko egun handia iraiaren sortz, bederatzi sortzian izango da, eta burreko bederatzi honetan, meza, Guadalupeko ba elizan. Zure azal, Gu ez ginen mezetara joan, am, baina bisitegin genion, elizari. Bihotza, dar daraz, di... Bueno, asmoa dutenentzat zat, inoiz, e, jarriko direntzat bi bide daude aukeran, Jaizkibel pare-parean topatzen dezuen momentuan. E, ala jartzen zunez, ez, mendi zalentzat, bide erromez mendi eta gainerak koentzat. Eta bono guk aldapari helduen nion, gobor GRR-arekin batera, markak e, gezi moduan, gezi hori moduan, e, xantio bidea markatzen dutenak. E, handik zuzenean ekaitz jaizkibelera tartean e, erromesak ere bai aterpeko arduradunak berak esantzen dugun gaurrean bertan bat lagunek edo lo zutela eta aste hortan bertan artikulu batean ere irakurri genuen e, bueno baino ez baino jende gehiago dabiela eta azken udaldi honetan bueno jendeak erromesek e, bueno, aterpetik kanpo lo egin beharre ire izandutela zen baitek e, tartean pare bat alemaniar bai eskatu genen argazki bat ateratzeko eta hala iritsi ginen Belainopean egon politika bazetor lantzen bategenu, baina orduan oraindik belainopean alaxiritzi ginen jaizkibelera, jaizkibelko punta gainera postontzia dagoen tokira eta guk bertsoa idatzi. Diarraldran <tusurra> yasarpena basamortu betelana karaz Irunen asieta jaizki bel gainera, finisterre bita arte nolako plazera, bidea pausoz pauso egiten omen da, iru pauso aurrera tarteka atzera. gelditu bita ibiliko gera. pauso atze aurrera tarteka atzera. Atzera egiten ere jakin behar delako, argazkeren bat ateratzeko, arnaz pixka bat hartzeko. Pasaidon, Ibanezora oragarria da. Oso, oso, polita. Bere txikitasuna, de, dertasuna undia biltzen duen erriska. Txalupan egin genuen San Pedro erainoko bidea, han atxeden pixka bat hartu etan dik zuzen zuzenean donostira, etarte honetan jende asko, ez erromesak, ez santio bidea giten ari zileak baina bueno, igande pasa polit bat egiteko plan polita bai donostitik paseiare edo paseiatik donostiran joko bidea han donosti gaineko ikuspegia ulia gainetik soragarria Eta ukere erronka jarri diogu gure buruari Donostian genuen etapa mailara eta erronka jarri diogu gure buruari izan iraia izan azaroa izan urtarria kostako bide egitenari garenez etapa bat bukatu orduko bainutxo bat hartuko dugu eta laxe sartu ginen zurriolako uretan ur bizietan Olatuek jolaserako goazutelako igandean. Eta gukizugarri gozatu genuen olatu artean. Baiaia nahi gabean, asidugu santio bidea, eldu diogu lehenengo eta pari. Irundik donostira, eta hurrengoa goa, ez dakit, badonostitik, zumai aldera edo ingo dugu. Jartzuna egaudatzen diragu Elu diogo Santiobideari bertxo eta guzti Paz pauso egiten omen da bidea eta guk poliki joan nahi dugu. Eandako pauso bakoitza gozatoz Bilzen zaizki. Ekaitza egingo itugu lagun berriak ezagutuko itugu txoko berriak eta emango dugu irratean horren berri bizi ala aletuko dugu, bizitzen duguna. Finesterre za dugu baina pixkoatan egon da di guk bide egin na de Bideak eskainiko diguna bizi na de Hurrengoastegune izango den sorpresa agarra, La quedut e neitsa darr Huriaren ala ber Hurrengoan geiago ekaitz Hurrengoan geiago ta edrrago Ere gurertzean La quedut itxasmeran Hordizian euskal jaiak. Aste azkenean iraileko azoka berezia, segura irratia izango duzu bertan gertatzen denaren lekuko. Goizosoan zehar, informazioaren iturria irekita izango duzu gure uinetan. Beraz entzule badakizu, hordizian zer gerta, Gu konta? Guk bai, segura irratitik, gure firma lagunei esker. Idiazabal jatorri izeneko konxellue regulatzalea Idiazabal gaztaren kalitatea bermatuz El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazabal Certifica la calidad del queso Idiazabal Euskal Jaiak Ordizia. Aparteko azoka egunean iria zabalkasta kanadu fruta eta barazki, lumagorri eta perretxikoen erakusketa eta lehiaketak, musika eta festa giroa. Ordiziko udala baserritar, artzaile eta azokazale guztiekin bateginaz onginea luzatuz. <tik> Idia Sabalgó, Anpo kooperatibakoek Ordiziako euskal jaiekin bat eginaz, beraien izenean bertan izango direnen ekintzetan parte hartuz, ondo pasa. Ordizi Altzariak Ordizin izenak dena esaten duen firma, esperientzia, garantia, kalitatea, konfidantza osoa ematen duena. Etorri, ikusi eta konprobatu. Ordizi Altzariak, Ordizin Ordizia altxeriakoen izenean, Euskal Jaia ondo pasa. Carrefour Goiherri de Laberría, como siempre con las mejores ofertas cerveza al miguel lata 33 centímetros pack de 12 unidades comprando un pack 599 euros comprando tres el pack sale a 399 sidra verecía botella 75 centímetros comprando una botella 194 comprando 3 la botella sale a 129 euros café molido natural o mezcla fortaleza paquete de 200 gramos comprando una unidad 225 euros comprando 3 la unidad sale a 150 Más de 2000 artículos en promoción 3x2. Y es que Carrefour te viene bien. Zer galdu ziren erantzunak noragin zutanias. It's go show inoiz izan dezu erantzunak galtzeko beldurrik. Norbaiti galderaren bat egin eta Mutu gelditzeko beldura? Ba, bai. Batzuetan isiltzen ere jakin behar da ez da? Noski. Eta disimulatzen? Zerbait bai. Hora indi gelditzena, guri kontatzeko zerbait? Bueno, ba... Hor e, guztarean da guztuan e, inditu da lanagun batekin Gau eskursio kotxez, eta behin jumilera dantxarineara, beste behin e, iruniaraz da biadizkazte izera. zaitu geien, dantxarinean? Ez ez hau zen, noen, du berezia dantxarineak? Hantxe ba, dagoena Naparre naparroan, eta paisajea edalak eta beratik antxe olgozik batean zaude. Amaos garranak, bai, alatxe da. Galditzen daure indik zerkontatua, nimeintzatzuk zerkontatuko zainako? Ba, beste gauza bat, e, urtero bezala, urten ere, gauri huru egosi ditu hiru ba. e, iru poema li e, bi Luis Gardenak, bat e, trenaren abiadla, bestea emuenbel klasifikazioa eta hirugarren poesi liburu bat e, jorramo makusrena hitzak argi. Eta hori irakurtzen pasatzen dutebora asko. Zergatik hoiek eta ez beste batzuk, Zergatik aukeratu ituztu liburu hoiek ererosteko? Ba, e, lehen gehiago irakurtzen nuen nobela baino, Poeta gustatzen zaizkit, eta la ikasten du nik ere poesi hobeak giidazten, beste poeta batzuk irakurrita. Zergatik galdu zizu noragin... Oaindik hamal hogarren saioa entzun ezin azabiltza. Bai hori ere beste <laughs> setasun bazan azpi markatu goena eta... Jari zenuen eti martxoan e, ezin izan dut e, entzun, e, azker saioa eta alagertatu da. Bueno, deialdia, bakarren bat, koldoren etxera urbildu eta ordena konpontzen baldin badio iratiren blogetik itak entzuteko moduan denoz orion txu. Baina usk. <laughs> eta amala ugarren ezin baldin badan, bat mausgarren entzungo dugu. Hortarako gaurko sorra zaldiak politxakoan beharko du. Ala joango da ez da? Bai, hoita masipo esi berri dauzka liburu baterako. oraindik e, ez dakit e, liburua e, segituan agitaratuko duan, zeren zaldiuko duaretxeako indik erantzunik ez diteman, launtza eskatu nion eta ez diteman. Eta bueno, bestela, e, ez bai launtzari gematen duaretxeak, esuin beharko du beste irula bilabete, E, oitamasei poesioiei beste ogei erasteko eta liburu ardu lago eitiko Bueno, pixko batean itxarongo degu lasai hartu koldo erantzuna iritsiko data Bara Koldo zubeldia, zaldi segurara etorria kaixo eta ongetorritakara torritakera ama ez? Berdin zuri Euskaltasuna baso bat da eta ez duzua zenea logikorik. Euskaltasuna borre bat da... Denbora dena joan da, Ura berrian berriz enaraak etoriko dira, Utziaz berriz atxikia mina, Urtea joan joanetorrian bezela maite mina. Goitzer esierrekaren baino, Dirurik ez dugu baino, Haizea hartzeko eta tastatzeko haua eta bilika baino. Joateko aratago, gakoa hor txedago. Biotza maiteago, burua baino aratago. Gakoa poeta izateko hor txedago. Beti ere izatea eraginko rago. Zerra eta ez Ta es tu sombra en América Miro escaltas una verdad Koldo kontegozu pixka bat, e, liburu bat erostera joaten zarenean, etxetik ateratzen zara, jakindaz erosiko duzun, liburu dendara joan erosi eta zuzenean dendatik ateratzen zara, edo urbildu, liburu aukitu, begiratu, e, azalari kouskegin, atzekaldea ipurtaldea liburuan nolakoa doa ikusi barrualdeari biztadizo bat bota, e, ez dakit, nolakoa da koldoren errituala liburu bat erosterako garaian. ere, liburu asko irakor ditut, eta lenda bizi badaki nobeda zeintu diran, poesian da euskar literaturan, eta horretik aukera bat egindea ematen dut, liburu den dara joateako, eta izenburua burua, eta e, autorearen izena jakitzen du zein eta nola liburuak erostea e, gustatu zeidan, ba urtero azken lagurtetan, lauboz liburu erosten ditut, aurrez pentsatutako liburuak Taura inon daude liburu hoiek etxean un gatu dituzu nere sukaldeko mailaren gainean batar, Eta irakurri non irakurtzen ezuko du Ba goizeko lehen saioa egiten dut sukaldean Eta gero ia ordena gainoan zerretin behar dudanean e, despatxua ditzen duten e, bulego edo biblioteka edo ordena gaitu bat daukaran lekuan. Kalera inoiz ateratzen zera liburuarekin? Inoiz e, kondo mitxeren nahi jute nahi zenean donostira bat obi hartzen ditut gero bueltako e, bidaian irakurtzeko. Eta kalean ez dakit zaldibiko txokoren batean edo erreka iskina batean edo Irakurtzeko iturari guai? Normalkiez. Egin dut bizitza erdiaga izki, da hori nahi dut adierazi. Lehen ezkuntza zeguerako erderaz, lehen da bizitza zinitzen euskeraz adierazi. Gero egin dut asko ikasi, da euskeraz bizi itzegin eta idatzi begiratu aztartean behin hortziaren hortzi, Goizalbaren agirtan, argitan, sentitzen dudana adierazi. Sentite, sentitzen dudana idatzi, atziaren atzi, urak itxasoak diragazi. Eta antxe den napar pilin neotan dago santengrazi, urutiago garazi fede eta grazi. Sentitzen dudana idatzi, fede eta grazi, hori danik daukaran gauza berezi. Ezin dudala, erderaz idatzi. Izkuntza honetan ez berriz adierazi. Fede eta grazi, da santain grazi, itxasuaren uraren grazi. Arazo esperpentikoak azatzen zaizkit. Badakit zera egiten dudan. Baina batzuetan ez da ginola egindezak edan hobeto. Une horretan dut zerbait ikasteko. Ta kemena hartu segitzeko. Bere alasieet orten zait ispirazioa. Da hastena izlanean idazteko. Poema bertso batzuk lastantzeko. Musika batzuk entzuteko, ikusten hasteko dena hobeto. hobeto. Lurrateitsa soa batera doaz Horrelazioan marin elzarrak Arrantzarik ezbarat zantzuan Kimuak ernetzean orduan txer. Gerturatzen arraina kostara Santengrazia, ez da inspiraziorako tokitxarra? Ez, hoxe, leku e, ederra gaurik ez dago asko munduan. Ara iristeko kemena izan dute bi edoiroadiz da zolatzen etorren entzana inpaizai ederrak ikusita, eta Santengraziko e, kamusantua ikusita. Izan ere, ara iristeko kemena behar da, tokitan da gaurak. Bai, egon da behar Han, erdi galduan erdi bakarti... Baina jendeak egiten dio bisita. Ez dago bakarrik aspertzeko. Eta inguruan txeko zoragarriak bad ditukaku eta olttz eta Santen graziko hi herria bera.atu. Da, Kostatatu baterrak kaldo igratrik gabezo de azken hilabetean, nola egiten da hori igratia entzuteko duen batek nola dezake igratire gabe? zeintzu dira koldoren igratio ikurak? Ba goizean, e, denengo sasoian, pizten dut oso goiz irratia Euskar Erratiko programa entzuteko eta baliagarri zaizkit zeren informazio pila dago eta batez ere arantxe iturbe eta elizarri den baratza joselix padronekin da problema, e, programa klasioari gustatzen zait be, bereziki, ba, euskeraz dielako eta euskal kulturaz diar dutelako. Eta gratia falta denean, orduan zer? Ba, behar. Lana egin behar, lan egin behar. Ez platerak garbitu gabe zutzi eta etxeak pixka garbitu, eta, bueno, ba, aurkitzen ditut gauzak eh, egiteko. Koldo zer da, e, beste zerbait egiten ari denean irratien zuten duen horitakoa, edo eseri eta hortara jartzen dena, irratien zuten dena. eta hortara jartzen dena. Ala behar du ez da. Mirak usten dudan, guztian. Gure berber baditu usta milaka urte, unia zeareba. Koldo kontigo supiškat. E, olerki sorta berri haut idazten hasi zinenean edo olerki sorta berri bat idazten asten zarenean zure buruari eskatzen diozu ontaz idatziko det. Edo sortuala idazten dituzu. Ez e, e, pasatzen du denbora bat pentsatzen eh berriak nola sortu. Eta gero hitzak etortzen zaizkian e, burura e, jartzen ditu paperea. Zerri asko egiten dituko Koldo. Gehie beti dira, poema bakan batzuk eh, marantzen ditudanak edo apartatzen ditudanak, baino, gehiena balio dute eta zirriboro handirik abiazten dut. Artan omutir jatorra, horrax mendiko atorra, bizipoz eta mendiko atxorra, gora eta gora, orain dago ilgora. Itxasoak uinak dakartza, uinak gaur bare-bare daude, Zorion dator bere araxe. Gizon zorion da gure jose, beti jan da beti goxe. Atzo arratxean lainoak ziren glixak. Gaur ebria eridu. Da ez dut hartu guardazolik. Kollo mitxeruna sartu naiz, da hemen aritzen naiz hori uterro. Oh. erosiko dira norbait argutuko dutagian ez du besterik espero. Didurik ez dugu, izkuntza bat dugu, herri bat izaera arbi zinkotzeko ditugu. Euskerari atxaman behar dugu, neke hori hartu behar dugu. Horri osto horbel, kultura baten gibel, oraini nago gazte eta ergel. Maite dut herria, maite dut basarria, maitasuna berria, itzela harria, antxitatezko, erukizko egarria. Horbel, osto, herria maite zaitu dan nainarria, egiazko maitasun egarria, atzo sei askatasunaren semei. Gaur sortzi, begiratu izarrezbetea dago, hortzi mugetan hortzi. ze ibiliz bidez pide eta bidetako tako au çakaria sortar ansido ene oñet tako behatzarte ene... ikasturte berrerako zure asmoak ba Mantxo-mantxo azteko berriz e, ikasten bi irakasgai, ez dut askoz e, demoragiago e, estudiatzeko, e, ziur itiko e, irakasgaiak, eta aber noiz bait, e, iru edo urte iraganda gero bukatzen dudan, zuzen bideko kradua, karrera edo, Aurten ze irakas gairi helduko diezu? E, zuzen bide finanzieroari eta zuzen bide zibila biari. Eta zeusai hartzen dizu. Ba, aterako dudala. Aterako dudala zer dendik ere zerrein handoanago, eta suerte izan temela dut, aztarketak hain ditzen, ba, hoxe, e, inoiz mukatuko dudala uste dut, kalera. Zuzen bide finanzieroari egin diezai ogezu poema bat? Ez tetuzte zuzen bide finanziero eripo emari gondiokanik. Inoiz batio, paritu dio zu leherkiren bat? Ida kasalera batiez. Eta? Elitzadek ideia txerra. Bueno, baino zuzen bidea ez da poesia noskita, poesia eh, inspirazioitxurriak, mendia, berria eta basaria ditu, ez zuzen bidea baino. Hazi guztieta eman korrarido. Arri du Zeizen jarko diozuli liburu berriari? Arriaren tasunak Arriaren tasunak Arriaren tasunak ez Arriaren, arri, arri, arriaren tasunak Esa... Tazergatik? Ba e, Simborizatzen du denok e, Arria ondiba taramagula Bai gorputzean, bai bihotzean da bai buruan Eta arri horri Eta E, tasunak erantzi diot, eta harriaren tasunak izako da izenburua Hori denak zu zureka esartuko erabakiak izaten dio, baten bati aurko eskatzen dio zu, ez, edo ez, iritzia, edo? Ez, ez, bezalako gauzu eta zitze giten dut jendearen hitze giten dut danean, eta ez, e, e, norberaren traumaz edo alazuaz bakarrik, gauza olokorak. Koldoren liburu hau berria beraz, harriaren tasunak. Bai. Horia errekaren egian, maitasunaren begian, hortzi mugen artean, gordari zaitu terrian, haralar mendian gudu zerai, intzak baitzen dun, guizarbaren soz lai, eta orain dikizanai mutila lai, maitasunezko bada eta hori lantzeko garai. Maitasunezko herrian, aralarko harrian, goiz zentzuertxian, zaitut zu gorderik begien ninian. Goimendian, nianariren nianarrian, maitasunezko herrian, goitzarbaren erdian, bihotza braitzen duen garagian, maitasunezko herri, langi di oso, eta inaurri. Goiz, be lai otan, zentzaturi asko nahi dut adierazi, eta bost hitz idatzi, egin dezagun euskeraz bizi, eta kauza karbia adierazi, doluei eutsi, ta ezetxi, da eutsi. Zerbaitaren bilan abini, hantziz eta egali, noiz iritsiko den, askatasuna herri zerri, izateko libre euskadi, ta arrizko erri gure animaren abegi, Duztizko egi antzi eta aske izateko euskarari asetzeko gure askatasun egrri. ekeztu da ikusten, baina nimen txenago maigainari begira, zure olerki paperei begira, eta olerki bat luzea da, eta urrengua motzagoa, eta urrengua luzexiagoa, eta urrengua motxiagoa, nola berkitzendu koldok idazten arilea, bueno, nahikoa esan dut, Olerkin honek eman berea. edo beste bat idazten ari zela, nion, gehiago luzatzeko gogoa ere badut, ba? Izaten dut luzatzeko gogoa ere, baina, poeta... Poesibate nere iritzian, motza bada, erakargarriagoa erakar da. Izgutsitan esateazzuk esan edizuna, testu moz bat edo poema moz bat. Aldela ez tezala soberako hitz poema batek. Hori da. <gülsusur> Matematika kontu orduan, poesia nere? Zer bai, bai. <gülsur> <gülsur> Rimarekin da, versifikazioarekin da goena da ba izko pulu bat erabili behar zela poesia bat egiteko. Guztoko ikasgai altzen koldok, matematika? Nei koldo egiten zen. Eta, eta orduko hartan jaheltzen zenion, poesia egintzari idazteari? Ez, horrein dik E Poeta itzateren elabekia da pixka bat, ba, behar bat e, sentimentu arloan gertatzen dana, poeta izateko, aski izateko, eta beste mundu bat e, matematiketatik dagoena da poesia. Ta kontorin nola izan zen, batean eispi jaurrean jarrezinen, eta zeure uruar izan zen, ui, poeta itxura dut? Bueno, behar da <laughs> zoro asto itxura dut e, aspanditik, eta ez dut penari gaine esateko, ez nahi zela, jende normala bezala. E, ba, beste e modu sakonago bat edo idadokitzaileago bat daukat gauzak esateko eta horregatik e, idazten dut poesia. Autoan sain zuzkolgor dotore dotore zatoz, beltzez sezrantzita talitu gara e, izketan beltzez jazteaz, konturatu gara artistak gehienetan oltza gainera igotzen direnean e, kamixeta edo alkandola beltzez eta galtza beltzez igotzen direla taula gainera tapakoi baina ez. Goberatu zarazu? Bai, nik entzunion int, e, pakibanezi duela urte asko donostin e, kantaldi bat, da e, akondara betz ezkantzita juten zen. <gülüyor> Lainoak, zerutik argia dagit, nahiko nuketena poesia balitz, Markoen artean naiz ni gosez eta garri da ez duzikintasunik ikarri. Zantzuak beti ernai, gogoan indakoan nahi, eta herrian egindako soslai nere bizitzaren langai. Lañoak emozioak desirak, lañoak euri emozioak negar markoak, euri marko desiren lekukoak, beti sosegurako pres, euri tantoa lañoetatik datoz, markoak emozioetatik, Biar dira naturalen hasgaia, nire biotsaren bihotzean ditudan desirak bideko begidadak argi zuts gardieak. Aroak, aro garaikidea za gutxiena gustatzen zaidana. Besteak atzerakoak izango ziren, baina nire irudimenean prasai pasatuko posatuko ziren. Daitez zen beste estres, horre beste presio. Etazuk zuk galetzen zer da maitasuna zu ikusi naia indako anaia herri guztiarekin egindako soslaia eta kontatzeko ta gaia goizean goiz intzas baituriko zelaia <totipa> Kollo aro garaikide ez dut gustoko besteak atzerakoiak izango ziren baina lasaiago biziko nintzateke. E, Zein aukeratuko zenuke? Eztaite ertaroa edo brontze edo burdin edo Ertaroa segurazko zerra ixebe evoluziontasio romanikesan aidu da horrekin da. Industriak eta e, aro garaikideko ezagarria diela ba tea eta estresa e, Nabarmen e, sortu dituzten gauzak, presa, estresa eta horrekin batea doa zen kautasun e, multzuportra duenak poltzan urria bear luke urria ganbiagentza Kolosore poesiaren ezaugarren nagusitako bat errima da saiatzen zara poesia guztitan ezpada geienetan e, errimatzen e, biler ezpadira 3 hiru ler ezpadira 4 4 ezpadira bi e, jolasten du errimarekin kosta egiten zaizu herrimatzen duten hitzak bilatzea zure buruarekin egiten dezun jolas bada horren bila joaten zera atera egiten zaizu asko etzaik ostatzen daia esaren ikasiena nago nola egiten da nola ia da beren ondabeatzik pos idatzi ditudan ba hartu ana ofizioa poetarena eta ez herrimarekin ezbait egin ezkiitza barcelona likutsua du coldoren senak hori esan genuen aspaldi lagun jatorbatzuk esentzia ateratzen gaiten intzen bertsotan kantatzen haste Ba, bueno, ez dakit, eh, lotxapiskat edo. Berrunda bederatze poemak, holdo. Inez jartzen zara lehenengo eta bigarrena irakurtzen? Bueno, ba, azkenekoak gutxi enez irakurtzen ditut hemen da ez da gutxi. Baina aurretik, aurretik idatzen lehenkoak bai, jartzen, bueno, jartzen zara irakurtzen, holdo? E, nire eriguru bat hartzen dudan, nire oraindik horrein irakurtzen ditut lehenengo poemak ere. Eta? E, aldaketa egon da. Aldaketan abarmena onerako onere ustetan. Egon behar du, ezta evoluzio batek egon behar du? Bai, e, ba, gizakia bezera, gizakia neolet, neolitikoan erabatean zebilen, eta gero aragoik garaik idera iritsi garenean gizakia, beste era batera gabitzea, evoluzio batean da. Dana da onerako ez, baina gauza batzuk onerako evoluzionatu dute. Gizarte ere aldatu bai da, berrunda bederatzi horitatik lehenengo poema noizidatzi zenuen, horrein dela bat urte? Oita mairu urtein guru. Pentsa, urte, urte mordoxka bat. Bai. Gizarte ere aldatu da. Nikotxo bai. Koldo aldatu da. Bai, edutasun iritsi zaio eta e, asientoko mutidea maten du. Horrein dela oita mairu urtez genuen elkarra zautzen? Ez noski, zuain di jaio gabe zinen da. Baxen <laughs> la bai, koldo segirak urte <laughs> Bota beste bi. Gulte <laughs> askot aramatzat ortiari begira, ilargi betea eta ipar horratza. Zenbatuak, zenbatuaz izarrak bananbara, beti dago bat argi gehiago duena, denak dira gaui ordaina. Goizeko eguzki, gaueko erantxi, goizean oskarbi, gaueko argi. Artzaien bizitzan eketxua, izarko bixente alkisa, katsine, okobio ekonomiko. Bizitza negatua, poeta bukorikoa, izar dizdiratxu argi indartsua. Aderria gure lurra Euskal Herri. Arrizko, arrizbetetako baserri zeruko ogi. Abentura Ekaiz, nik badakit, koldo, zuk galderak noizein zai egoten dela. Ez da, egit, lasa bat urduri. Azte. Koldo, gustatzen zaizu? Ekaiz ere zuri galderak eitea. Ja. Bueno, noiko, sakona da, ekaiz eta <laughs> sakontasun hortan antetiot. Bueno, gaurko xorta. Amariera konkistatzen, alegin duginen. Ba, ekaiz, poligi, poligi. Gota? Koldo, Azteko zazpiegunetan, Zeindek gustokoen eta zergatik? Bueno, ba, e, guztokoena arrazo ekonomiko gutxiena dituen egunak dituk e, dira, zeren ez naiz horren eztek eskatzen e, e, nire diduaz da gauz horietaz. Prekupazio gutxi gago dudan egunetan, da okupatzen, hobeto okupatzen naizen egunetan, hobeto e, e, gertatzen zaizkit. Zer daite ekoizkorra naizen egunetan eta ez peskatuan abilen egunetan. Zein da direke ezka nagusia? Ba, sorritxerrez eh, dirua. Soriona? Ba, zer da? Soriona da eh bizitzatea, eta hala sorrijes izatea eh konpondu ez initegena hala sorrijes izatea. Eskua sutan zergatik jarriko duke? Ba, nere bizia solbatziko ta nere lagunen bizia solbatzeko. Zer ikasidek azken elkar ikusi genuenetik? Bonu, bueno, ba egunak ordu asko dituela eta e, egunak e, okupatu in berdi dira. Eta oraindik ez dakian zer ikasi nahiko uke. Bonu, bueno, ba eh E, metafisika e, metafisika zerdan, eta e, e, ba ez tagite e, zuzen bideko idakaskegi batzuk, eta e, poesia liburutan aurkitzen dudan giltza, edo gintzarria, ba e, poesia gidazten seitzeko. Lokartu aurretik oeratzea izenean, zein izatendek bururatzen duan azken irudia? Ba... buruan U... zer de deala lokartzea gustatzen zaik uruko goizean bete beharreko, btb harrako etortu zaizkira burua zenpritu beari zangoen ara iristeko, araxe, goizana safin Sortuaz txoriak egardia amaite min. Sumin ezin ez ezin, langileak ez musin. Landaz bestalde lana egin amaitezin, minaren min. Askatasuna dut maite horrela ibiltzeak ez didalako egiten kalte. Da ala ere egin nahi dun negarro gitu arte, Negar marcoz ozean obete arte, handik atera igediz itxasoa idagan arte, eta hartu egoera hobea kemena bukatu arte. Zentzuak dolutan eutxi, ez egiteko etxi, eutxi, eutxi eta eutxi da egin galderai iardetxi. Koizarbaren, arg... Koizarbaren ordu geldiak ez dira izan dako moitaldiak. Urri, urriak. Zerbait garrantzitsua Esan dut Aitortu zidan Aitzatena hozuenok Ixi bestekoa. Besteko bat Koldo dio Zerbait garrantzitsua Esan dut Aitortu zidan bire Zerbait garrantzitsua Esan dut Aitortu zidan Kontatu idazu zerbait garrantzitsua Eta orain aste esan esan oso garrantzitsua dira Baina konta idazu zerbait, beste zerbait garrantzitsua Bi ba... minutu, eh? Ba... <laughs> Bela ririk gabeko zabaidan Arrazoiak Akaso... mosotot zuzteko Arreman batzuk izaten eh... Zaiatu ezkeo ba, lagun honak eh, Aukitzen direla eta askatasuna bizi behar dela arrasto batean eta bizi poza izan aurrera egiteko aldala itiendan guzti aurrera egiteko eta ez atzera jo, erra Oihartzunak jardesten <laughs> dit Ez lagunak <laughs> eta edunak Eskutik desagertzen zarete Hori ere esan dizut zaldibitik onagentu zela gaur esan behar diegu Itakako entzulei jakin dezaten e, privilegiatuak. Direla, koldoren liburu argitaratu aurretik, koldok liburuan argitaratuko dituen poemak irakurtzen baitituen menik ratian bertan. Bai, e, nola baita idatzizkoak e, e, osatua ikusten du bere bidea hauzkoan ere zitatu ezkeo eta aukera hori Zabosturtean, amagost, erkarrezketa eginez, ia danak irakorri ditutemen, danak ez, baki danak ez ditutela irakorri, baina e, ia gehiagena bai. Burmuñetan zantzuak dira aski, ametsak dira amets, ustu nintzen ustu, ustu-kustu, markoen artean, golputza ere bai, ez nebidean maitasunezko gauzen bidez, gure bihotzetik gauza txarra bitez. Negun eguan, nemoraren joanetorian, odolaren mintzoan, maitasuna ez dagoen bitartean intzorian, goi zantzutan hori errekaren egin. Aralar, aralarko arri, zuzinen nere herrian larunari, gerozine nainari, eginez baserri desirazko herri maitasunezko hogi, maitea oso, eta inauri. Blogatu eginda kantua, eta kenzaz pirena jarri ezut, geien gustatzen zaizuna. saiatuko gara, zen badmin, kantatzeko inezezu galtuko do, ea zermuduzko kantaria zaren. Etxekoak esaten zidan e, hautsa onan neukerra, baina ez da kantatu izan dute kanta eder batzuk kantatuzan dituzte. Badaki kantatzen zerbai, baina ez da egite beste naiz publiko gi kantatzen. Eta kantuak entzunala letrak kantuen hitzak, Ikasi zalea zara, ikasten dituzu, naitan, nahi gabean, ez dituzu ikasten, ez dituzu kantatzen entzunala? Nikotxo ikasi dut, e, kentzazpiko erorrietak e, kantatzen dituen kantak, batzuk, e, laburtuz danak, gero goizetan askotan, joten aiz, e, e, unai erorrietan kantak entzuten, eta beste kantan, kantari batzuenak ere bai, eta e, guztatentza izkidan kantak geienak, e, letrak bat, izkit, ez darnak bain batzuk bai. Musika ere kantu gintza ere ispiraziturri da poeta batentzat? Noski baietz. Saiatuko naiz berriro, Kanto balitun nahi zuteta? Bale, bale. Indar txubukatuko dugu. Begi... Datorrenean ere, koldo berreiro gonbidatzen degunean, gogoz etorrega iteazan. Koldo hurrenguan, zer kontatuko diguzu? Beste gauta <hazurra> bat <hazurra> kontatu <hazurra> ez ditugunak, beti egunak eta ideak gautza berriak ekatzen ditugu, eta horrekin zitu garko dugu. Beti geltzena zerbait zintzilik ez da? Bai. Bona bueno, gaitzeka argazki poli bat atera behar dizuta, ez urrutira, Juan. Bale, posta bai. Eta ea, amabos garena bloguean entzuterik badezon. Suerte hori izate postuko baiz. Bueno, entzulekere jakin ezaten ekaitz, asteazken gauetan arrepikatzen dela larun batetako saioa, e, azteazken ilontzetan, baina blogean ere, irati goikotxa.blogspot.com e, blogian ere, azteintzilekatzen ditu dala larun batetan zuzen zuzenan egindako saioak. Eta, koldo, gelditu da zerbait, esateke? Gaur esateko gogoz etorri eta esan gabe gelditu zaizun zerbait? Segura asko ez. Akaso gero burratuko zaizu? Bai. Ba, deitula saiz ingo deguta? Bale, ba, itzeteituko ez. Kontu batzuk irratian esatekoak ez baitira. Den ezta kontatu gara ezta? Gau sainti imoak ez, dire kontatu <laughs> gara. Oie ez zutan eretzako? Bai, oie da. <laughs> Koldo, 1000 esker, urrengoan eskuan liburu hartuta. Bai, araxe izango da. Segur asko, iru lau hilabete barruin godu, beste erkarrezketa bat, li uruak orduan ekareko ditut. Arri tasunak. Arriaren tasunak. Arriaren tasunak. Zorte honkoldo eta mila mila esker gara horremen Zuei berdin. Koldo zueldea mila eskerru esarka da bat. <gülüyor> Estas son algunas de las superofertas que te ofrece Carrefour Goyerri de la Berría. Hamburguesa de ternera Euscolabel normal o con ajo, bandeja de 4 unidades, 4,99 euros. 3 por 2 en todas las variedades de verdura de hoja. Elige 3 iguales o combinadas y te regalamos la de menor precio. Codillo asado Urkabe, la pizza 7,50 euros La Gula del Norte, pack 200 gramos Comprando un pack 5,40 euros, comprando 3 El pack sale a 3,60 Nuevo Carrefour Goyerri, ven y Descúbrelo Haz frente al calor adecuadamente, equípate con aire acondicionado con frío calor, consumo más ajustado del mercado, el máximo confort y muy silencioso en su Kia Hogar de Calle Mayor 10 de Ordicia. Presupuesto sin compromiso, no dejes pasar otro verano más, consigue un verano 10 y dale a tu hogar la máxima comodidad. Confía en su Kia Hogar de Ordicia, que lleva más de 50 años al servicio de todo el Goyerri. Estas son algunas de las superofertas... ...que te ofrecen carnicerías Montoya de Beasain... ...muslos de pollo, 2 kilos, 3 euros... ...pechugas a 4,99... ...solomillo de huella, 15,90 euros el kilo... ...solomillo de terrera, 19,90... ...costillo de cerdo, 1,99... ...codillo cerdo, 2,99 euros el kilo... ...pollo de caserío, 3,99... ...Queso Pastor a 11,90... ...lo muestra a 5,99 euros el kilo... ...muslos de caserío a 2,99... ...con un kilo de guisar... ...a un kilo de filetes... ...regalo de 30 huevos... ...o dos botellas de vino Rioja... ...Montoya de Beasen... ...como siempre con las mejores ofertas... ...Milán... París, Nueva York, Porfirio Fernández. Has oído bien, un referente en la moda masculina. Ya disponemos de la moda para este otoño en nuestra tienda de Ordicia. Porfirio Fernández, en Plaza Aita José Miguel Barandiarán. Zumarragaragoaz musikari helduko diogu Iraiak Zumarrgan musikari heltzen diolako bete betean Bereziki antiguaragoaz Ziklo berri bat hasiko baita gaur bertan Iraiaren seian Iileko musikaldiari hasi emango zaio Donostiako hamabostaldi musikalean txertautako saioak zumargan antiguan Lauza bosgarna bozgarna igartu behitin ezkisason hori urrian. Agustiak otatuko digu Mikel Serranok, zumarragako alkateak. Mikel Serranok aixo eta ongit Kaixo, bai. Tami, jasker, guretzako bat topatzeagatik. Eh, topatzea gatik. Mikkel, urt, e, bai. urte txobatzuk, badira, e, sasoi politia izaten da, ez da? Urteko sasoi guztiak izaten dira politiak, berezia, bakoitzak badu bere ukitua, hau e, musikari eskaintzen dio zumarraga herriak, antiguak bereziki? Ba, badira, bai, e, makina bat urte. Hagoitamaik agarren e, urte konplitzen kumplitzen dugu aurten e, Eta, bueno, ba, urtero legez, e, iraileko tarte honetan, udazken arion gitorriamateko, ba, bueno, modu oso polik eta oso apropos bat, e, musikaldiaren eskutik. E, bosa jo, Mikel, lau antiguan eta bosgarrena igartu behitin ezkiu itxason. Aurtengo egita arauari zeu kitu, zeu sain hartzen diozu, zer dezu kontatzeko? Ba, bueno, erabatekoa gauza askori erreparatuz. E, bertan izango ditugu donostiko kojunto barrokoa, denadalakoa, e, aizkenekoa eta urretxuko festan atarin eta urretxuko festatan murgilduta, e, bai kirmenurilek eta jaso abez batzak emango ditugu eta raparez dugu jote iparragirreri eta bere enomenez e, saio izango erdegu, Eta idaiako ezkenekoa, bai, eriko ditzmanizual eta itor e, furundarena, bai, txistularia eta bai, eskuzo nion jolea izango ditugu. Nor edo nor, e, bai, bueno, bertarazen, erangustioen bai, gozamen erako. Eta ezken erako zitut, e, bai, alde batetik. Onda esan desu bezala, aurriko lehenengo azteburuko igartu beitiko saioa, eta bertan bai, harpa joleak eta biola eta txilula joleak izango ditugu, Matilde Bernat, sala estudiillo Ane eta Dario Castañeda etorke leko izango legu eta utzidet apropos e, aizkenekoa baina ez aizkenekoa gitaroan e, gitaroan bigarna joko baita igailakamaiduan kalakan izango degulako zumarren ez bakarrik kalakan baizik eta kalakan Labek aizpak e, pianohole internationalak Kukai dantza taldea konpainia orekatekis eta beraiekin etorriko diran e, New Yorki New York iti, etorrega diren estoni boiz, dan txalariak. E, Aproposutziek e, bukeraako, bertan hori izango da hauptengo goxagarri eta hauptengo egitarrauko kompletoen e, izango dan e, e, saioa. Sekulako muntai, azta, e, Mikael, denek izaten dute harrera ona, saio guztik izaten dute ona, baina saio ontarako ikusle asko inguratuko zirela hurra ikusiz, e, bueno, zotzketa bat egitera baki dezue. Afora mugatzea. Babai, aforo kontuk direla eta ez direla, azkenen, e, inork arazorik e, eduki ez dezagun, e, horregatik e, aforo kontaketa dalata, babai, sarria batzuk eta bertako aforoa e, egideko, pues azkenen, zosketa bat egin izan da, hosti galen egin izan e, so, e, sosketa hori, eta zosketa hortan, e, bueno, aforoa orotara bosteon bat pertsonak eta lagunek kumpitzen dute, betetzen dute, eta xarrerak iduren da berrogeita izan dira azosketatuak. E, horpara, egin izan dena da, ba, bueno, izen eman duten bakuitzeko bi xarrera tokatu zaizkie, eta esan barra dago eundai durogeita mabost izan direla e, ba, bueno, edo xarituak, ez? E, aupera horrekin. Esan berra dago eundai durogeita mabost toiek e, xereunda lista batetika nateatakok e, izan direla, ez? E, horrek ematen du kalakaneko ekitaldi honek eh, duen tamaina eta neurrila ez. Eta, ba, bueno, saiatu gera gauzak eta, eta bueno, apropo eta egokien egiten. Eta honerako ekitaldi dik eztumarraan eh, inoiz ezta izan, eta, ba, bueno, honerako gauzak eta jendeari eta herriari zabantzeko, eh, bueno, aukera apropo zen hau bera huikusideu. Bueno, bertan egoteko zoria izan dutenek, goza dezatela. 31garren aipatu duzu Mikel, esperientzia handikoko musikaldia da, e, nolakoa da bertaratzen direnen perfila. Ze jende moten guratzen da antiguako 15 taldi musikalera edo irai 15 musikalera? Ba, etortzen da jendea aurutarekoa izaten da. Eh, ekitaldiaren eta bertan da erregistrokoen eh, programaren araberalkoa. Baina bai da, Fidelak eh, dauzkagula bilbotik etorritakok, eta bilbotik esateako garaian, bai gazteiz eta bai, torosi digertu direnak, iraileko larumate dozapatu do, ba, sumarraga. Egitarra e guantan, erabateko eta ezberdinak iran estiloak dauzkagu, konjunto barroko honek, bai, bivaldi, eta bai, jendelen e, ba, bueno, e, piezak izango ditu entzungai, kalakanekok eta ba, beste erabateko beste bero estiloak izango ditu eta jorratuko dituzte eta artalarare bai kukai dantzari taldeak ebai eh ba, bueno, bere karten egin betu, musikaren eskutik, baizik eta dantzaren eskutik eta bueno horrek bai, jasten du eta berasten du ekitaldia, ez. Eta gero beste dataren bai beste estilo bat jorratu seasoa bezbatzak eta Kirmen Uribek hitza jarrita ba, beste erabateko saioa eskeniko digute, ez no ere bai, bai garikoitz mendizabalek, txistu jolek, alternazioek, e, eta ito zundane eskuzoño jolek, ba, bueno, hartar ere bai beste estilo batzuk eta jorratu dituzte. Eta ero bukatzeko, igartu behitiko estilo hontan, ba, esan bezalako arpa eta biola eta txirulan e, eskutik, ba, bertak, ba, onelako estilo kultu seago, dan, e, ba, ba, jendea erakatzendu ez. Eurotara izaten da, estilo guztitakok egin E, kitaldia izaten da, baino bai egia izaten da askotan musika de kamera darlakoa edo bueno, estilo pixkate zaindutakoak eta agandutakoak izaten dira, antidea etorri izan zandirenak e, tradizioz eta ituraz, baina bueno e, idei horrekin eta estilo horrekin pixkate e, ez dakit puzkatuz edo pixkake joa beraztuz ja pixkanaka, pixkanaka, zartzen ari gara beste bateko estiloak, ez? Eta horren eskura dazkagu bai eh, oindala idu bat urte pentsatzen dut dela, e, uste dala are malekian etorri zane bai bere eskutik hala eh, jorratuta eta oindala lagu bozturte gorka hermosarea, smarrarrare bai bertan izan zan, beste ez, estilo ez ezberdin batzuk eta jorratuz. Eta hauten kalakan eh, ditugu kalakan kukaidan zaren eta horrekateik izan eskutik labek aiztakin batera, eta bueno horrek du endupiskate antiooren tamaina eta kalitatea. Mikel Tokiak ere laguntzen dut ez eh? da, Antioqu du zerbait magikoa. Bai, berez eh, askone eh, erreferentzi puntua da eta degu ez, e, Antioqu eta Antioqu suposatzen duna ez. Bai, da, isiltazunare bai entzuteko aukera izan da leku oso aparta da. Eta hori muin eta funtsa hartuta, hortikan aurrera beste erabateko musika entzuteko lekuika proposena. E, bertane eta horren jakitun dienak eta musika eta soinuen e, jakitun direnak e, erabatekoa akustika dula esaten dute eta bai horrek ekartzena eta karpen hori egiten duena da harriz eta egurrezko ekilibrio hori horrek ez eta bueno horrek ekartzen gaitu eta eta askotan bidaiatzen bidaiara hasten gaitu este magiko batzuetara, eh, musikaren eskutik hasuletan. Mikel maika urteko bidea egin dezue, aurrera ere bideak luze jarrai dezala eta, eta eskerrik asko, ba, musikaldi honetaz gozatzeko aukera degun, ba, guztion partetik, ez, egiten dezuen alegin horregatik ba, guztia antolatzeko. Eh, genearia eta intentsio eta neurri hortaz e, jarduten jartuten lanean. Eta, bueno, beste behin, hau eta dira, jarru naldiak, eta, bueno, aurten guare bai, nik uste dut dano gozamen eta aukera hori, guzti hori plazarateko aukera bideratzen dugu, eta bideratzen da, sumarraanen ugaletxetik eta sumarrako herritik. Ba, Mikel, mila, mila eskerretaten aurre ikusi bezala atera da dira. Mila eskerretzuei, eta beste bain, eskerretzuei. Horren arte, Mikel, aio. Aio. Lehenengo saioak gaur bertan iraiaren seian zazpiter ditan handioko ermitan. Entzunkai konjunto barroko de San Sebastian, Sergio Zapirenen zuzendaritzapean. Iraiaren amairuan orduerean kalakan han Frenz. Porro mugatua izanik, zorria izan dutenek, izango dute bertan gozatzeko aukera. Zori ona izan dutenek ez daikaitza. Bai, orixo. <laughs> Iraiaren 20an Easoabez batza eta Kirmen Uribe poeta. Ekaitzea hurbildu eta Kirmeni hitz batzuk hartzek aukera izaten dagun. Bereitzak irratirek hartzeko. Gusto ekarriko genituzke bai. Haneizan gugaragu. Eta iraiaren hogeita zazpian bilagun handi gariko itzemendizabaltzistularia eta itorfurundarena eskusoño jolaria. Saio guztiak larun batez arratsaldeko zazpiter dietan iraian zehar antigoko musikaldia. Bosgarren saio batera izango da igartu beti baserri museoan Arratsaldeko seietan urriaren lauan. Bertan Matilde Bernard eta Sara Esturillo arpa joleak Aneagirre biolarekin eta Dario Kastanea da txirularekin Aukeran itsak gozatzeko zer duzun gustoko ez egin zalantzarik bilu zailez antioora edo urte ugat igartu behiti muri museora. Irailean zehar musikaz gozatzeko aukera zumarregan eta esezkibitsason. <totik> Egait urbiluko gara ez da? Gustola gainera. Tringel tokian iragarenaren zain. Hala xe gaudegu. Tringel toki zareanzainako. Surei rifarra. Iragarenzai etorkizunera joateko. Hori bai, oraina landuz. Enetapada isia. Badator. Badator muturbeltz eguna murkidu zenota. Hasarrerik gabe ospatuko duguna. Iraiaren hogeita zazpian Muro Larun batez? Bea saien. Zapi ehun berrogeita margarren urte urrena. Zerrena, behasaina, iritsi zena. Izango da musika, izango da dantza, izango da bertso izango da kantu kontua. Izango da ospatua Herriak elkartu eta iraganera begira jarri nahi du. Mila, zortzi, egun eta irurogeita lauko behasain irudikatu. Rena iritsi zeneko garaiura. iura. jarri aharri diego mutur eguna. Muturra beltztuta izango dugu, baina ezkara aserre egongo. Aste bur osoan izango da zertaz gozatua. izango da zertaz gozatua. Larun bat eguer diarratxaldea igan degoiza. Herria elkartzeko aitzakia polita. Eta bea esaindarrekin gurukoei eskaintzeko aitzakia zora garria. Asteuru pasa eder bat egin nahi dezu. Zapi Iraiaren hobita zazpian eta hobita zortzian behasen zure zain izango da. Eunda berro gita urte. Tokitan dagoekaitz mila zortze honda laua. Bai, hori ditxo. Ren hartu behar iristeko. Bai, hori ditxo. Bueno, datorren hastean e, Iraiaren amairuan hemen mailaren bueltan zenbait ahots bilduko ditugu. Historia pixkat irakatziko digute, atzera egiten lagunduko digute, eta iraiaren hori eta zazpio gita prestatutako egitarra ere itzein godi gute, hori dena datorna astean iraiaren amairuan. Mutur beltzazte buru ordea iraiaren hori eta zazpio gita sortzian. Balko iraiko kozarek ez bertxokantura. Bai, ala zego konez. Musika jake dira izango dira kalean dantzariak ere bai. Afari kozkor baten bueltan ere herritar asko bilduko dira. Eta noskiateak zabal-zabalik egongo dira hurbildu nahi duen ororentzat. Hori naiz ekaitz? Iraiaren 27 zazpian... Bilartean ordulariak tika-tika-tika jarraide zala. Datorren aztean iraiaren amairuan, hemen txemaiaren bueltan elkartuko gara, zuei iraiaren ogeita zazpioita sortzeko berri emateko. Motorbelts eguna ez da? Motorbelts eguna. Lehenengo aldiz. Baina, eh behasaien ospatuko dena asmoa festa ondione jarraipena izatea hortarako gaitz ondo hasi behar eta egindakotik ikasi egin behar ilusia mantendu behar datorren urtetik aurrera ere errepikada egin gozatzen saiatuko gara Denon arteko feste izango baita parte hartuko dutenena eta bertar hartuko direnena behasainan denontzako tokia izango da iraiaren no baita zazpita baita zortzian Arturrena, beldurri gabe Irakana Lehenengo beldialdia datorren astean iraiaren amairuan hemen txe itakan Saio oso, osorik eskainiko diogu iraren hogeita zazpiko muturbeltz egunari. Uberandu! handiotik, zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea. Baserriko produktuak eta oiko platerak, kombinatzen dituena. Gazta eta basatxerri produktuak ere, badira. Larra bidean ara larko benta. Kiskurgunea. Iakiteko moduak Bukaitz, idatzi gabean nintzen blogen, eta asteontan tarte txoa tartu, eta blogeako sarreratxo bat idatzi dut. Bukitzeko modu Zuk ondo izu irakasleok, bueno, irakasleo bakarrik ez baino batez ere irakasleok ikasturteka kontatzen ditugula urteak. Ego aizea modu modu ba asmo, erronka, elburu berriak iraian egiten ditugula eta zurtarri jean. Eta barretxikika, barretxikika iraiaren batean eure burari barregitza erabaki nueneketz. Serio, serio jarri ta? Erronka eta asmu berriak ikasturte berrirako, amabi matx, jangabe. Idatzitako irakurtzik nahi? Jakina. Ja. Iraiak bat, ikasturte berria. Jakina da irakasleok urteka ez eta ikasturteka zenbatzen... <coughs> Denbora bat, denbora bi, denbora iru, segundu bat, iru segunduko. Bueno, tira, ikastu urtekazen batzen dugula denbora, jakina da. Guk hito egiten dugu urte bat bestean, edo urte bat bestearen flotagailu jubi dugu. Edo nola esan, urteak eskutik helduta jartzen ditugula igerian gu ito ezkaitze zen. 2008-2009 eta 2008-2009 eta bai urrengo ere iritsi da. Matxaleak esku aurrean, edo aurrean, jartzerako. Tan, tan, tan, tan, zorionak eta ikasturte berrion. Proposamen eta erronka eta helburu berriak jarririzkot neure buruari ikasturte berrirako. Baikorra nahez, oso baikorra, baina nire baikortasunari, barre egitia otuzait serio-serio, Irati ezez! Ezez segiko rikaiken pasilotan, ta astearte osteunetan, ta karreratan, ta ormestiko sajaran, ta arbelako tarten, ta... tira, uste lortuko detela. Ezez azkazalai tira hinbe bi horretik gora eon. Ezez Oain pixkat, baina oso pixkat, geroxoin daik ezun ue, oainin. Ezetz zure hauhtu tonue a-atik, a, a pasa. Baten batek eskertuko izu, uste lortuko ditela. Ezetz esan, ezetz bai esan daik ezunen. Ezetz gorritu be zure kaskezurreko kontuk, kontau, lortu nahi nuke. Ezetzin literatura matematikako klasetan. Lortuko dut. Ezetz zeldu beize blogen astero astero aforismok idazteko lan earrari. Lortuko dut. Ezetz bukau behutzi asitako lara. Ejem. Ezetz atletiken partidu bat San sanmames barrin ikuste iritsi. Baietz. Ezetz mendia pauso normalen juten hasi, Zer da pauso normalen juteko kontu boi? Ezetz liburuk banaka irakurri. Ejem. Ezetz zorion txizate jutzi. Ezetz. Ez da giten zuen da oso ondo ulerduan, ekaitz. No, oso, neri aska ursat duzait. Ekaitz zuri. Ezetzeka itz, irribarraikei utzi. Ezetz. <risa> <risa> Pentsa bimera da, eh? Baitarteka, bai. <risa> Naiko saltxe izanun idazeko, ne? Ezetz eta baiet eta ejemeta. Bona, <risa> bueno, aposto ez hurrik aitz. Ezetz hurrengo akolako zarenda bat idatzi. Baietz. <risa> bai, eh? <risa> Zailango naiz. Apur dezagun katea Kanta dezagun batea Hau da fandango Biba berango Apur dezagun katea Kanta dezagun batea Hau da fandango viva berango akoez atzo az bertuninza den maizuez Munduan beste askolez harta burua Mozkorrez Atzo aspertu ninza den, maisu ez eta eskolez. Poetan na izenez Ni ere aspertu nintzen, maisu ez eta eskolez. Eta zuere ikasle aspertu bazara nitaz eta gutaz Badakizu egin. poeta izan Baina herne, poeta izan ezkero Ez dezakezu zerurik espero Zigdato rarria Zerutik baita torrarria Baina baita argia ere Eta kantari ere izan zaitezke Mike laboa bezala Eta kate guztiak apurtu Kateak eta loturak eta kantatu altu eta ozen hau fandango eta biba berango. Koldo Mikelek dio, poetan aizen ez gero ez dut zerurik espero. Koldo zerurik espero, te du? Bueno, ez dakite. Segura asko zerua izango da goian ortsia, baina zerurik ez da izango. Oso merkez... Bueno, gaur zeru pusketa bat oparit diguzuta eskerek asko. Mm -hmm. Ekaiz datorrenean gehiago, azken kanturako Mikel Aboa ugeratu duzu? Gabriel Areztiren itzekin Mikel Aboa kantari. Entzule datorrenean gehiago. Datorrenean bete-betean mutur beltzegunari elduko diogu, eta kuadroia etorriko zegoea saindik. Mutur beltz, baina aserretu gabe. Eta Iraiaren 27 zazpiko kontuak, iraiaren 13uan kontatuak, gose egiten joateko. <tutua>, segun... Mushi potolo potoloa na eta datorren astera arte izan soriontsu. Aio. Aio. pur desagun ktea canta desagun batea auda fandango biba verango eta eskola poeta na isen eskero astu zerurik espero veder atico lausureta postedo argiaren andarrak andiz sintsilikabarrak Au illu non è tanta coc sure ortegigarbia Marcò coi li argoria in undiques et torria Batek igorria Koizaldean eguzkiak Pritzak da duzka buztiak Oso merkez altzen dira Euskaldunaren ustiak karnoa edandik Joan zaitez da bernara Eta ekarza zuandik <Susurra> <Susurra> Euskeraren asturua Ez da gauza segurua Azko zezobekiago Dabil mundu sarne di là calabasan i pucit vare tu ni